Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyəyi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in Rabbi şirah li sadri və yasirli emri Və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Aziz kardaşlarım Yine de hemşəcikimiz Allah'tan gulfmağı Təkvara olmağı nəşət edirəm Qəqərə surəsinin təfsiri davam edir. Bugün 102-ci ayədən başlayaraq Allahın nazil etdiyi bu ayələri təfsir edəcəyik. Allah subhanətə alə bu ayədə Süleymanın əleyhissalamın səltənətində baş verən hadisədən danışır. Bu da nədir? Buyurur ki, Vətdədəumə tatlü şeytanlarə mülk Süleymanə və mə kəfr Süleyman və lakin şeytanlar kəfrü onlar Süleymanın saltanatında şeytanların oxuduqlarının yəni sehrin ardınca getdilər Süleyman isə sehrə uymadığı üçün küfr etmədi lakin şeytanlar sehri və Babildə Haruq və Marud adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək küfr etdilər Allah Subhanahu buyurur ki وَمَا كَفَرَ سُدَيْمَانُ وَلَكِ النَّشْوَيَةِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِذَابِهَا حَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْم فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُرُ etmə deməmiş? Heç biz ancak nazil olanı sen Sonra Allah Taala buyurur ki: "Feyete aləmunə minhumə mə yfariqūna bihə bayna al-marə Buna baxmayaraq onlar ər və arasını vuran şeyləri, o sihri onlardan öyrənirlər. "Wa lahum bidārin bihə min ahadin illə bi iznillah." Yəni Allahın izni olmadan onlar heç kəsə zərər verə bilməzlər. "Wa yataəlləmunə mə yəḍurruhum və Onlar özlərinə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 rayiyanın sonunda Allah-u Teala ki və ləbi əsə mənəşərə və bihən fəsəhum ləvkənu özlərini yəni imanı verib satın aldıqları şey necə də pisdir şaş bunu biləyirlər bu ayədə Allah-u Teala Süleyman aleyhissalamı təmizə çıxarır nə üçün? ona görə ki o dövrlərdə hətta Məhməd s.s. Peyğəmbər olaraq göndərilənə qədər Süleyman aleyhissalamı sehir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 ən əzəmətli adını bilirdi. Ən əzəmətli adını. Vaad ki, onunla nə istəsən Allah dağla, o dəqiqə onu verər. Və yadınıza salın, Nəmil surəsində ki, Bilgeysin taxtını göz, qırpımın, göz qırpımında gətirən həmin o asifdir Demək, Süleyman aleyhissalam onun taxtını gətirməyi tələb etdikdə, cinlərdən biri Deyir ki, sən yerindən qalxana qədər mən onu gətirərəm. Asif isə deyir, gözünü, qırpana, gözünü yumu basana qədər mən onu sənin üzruna gətirərəm. Bək gətirir də, bax, bu əmin asifdir. Və Süleyman Aleyhisselamın dediklərini yazdıqdan sonra onları onun kürsüsünün altında gizlədərdi. Onun kürsüsünün altına qoyardı. Süleyman Aleyhisselam zəfat etdikdən sonra şeytanlar bu yazıları oradan çıxatdılar. Və hər, hər iki sətrin arasına sehir yazdılar. O sözlər yazılan sözlərin, sətirlərin hər iki sətrin arasına sehri yazdılar. Və beləliklə də cemaatın içərisinə, cemaat arasında şübhə saldılar. Cemaatın arasında cahil olanlar Süleyman alayihis salamı söyür, alimlər isə bunun həqiqət olmadığını bilirdilər. O vaxta qədər Süleyman alayihis salamı söydülər. İttiham etdilər ki, ta Allah subhanahu wa ta'ala bu ayəni nazir etdi. Vətdə davmə ətəklif şəyəti ki mülki Süleyməna və mə kəfərə və ləkinnə şəyəti nə Süleyman kəfər olmadı. Süleyman küfür etmədi. O şeytanlar küfür etdilər. O şeytanlar ki, Süleyman aleyhissalamın dediklərinin arasına sihri saldılar. İkinci rəvayətdə yenə İbn Abbas Hacı deyir ki, şeytanlar Göydə göyə qalxır və orada olan o vəhyi uğurlayırdılar. Və o vəhiyi gətirib əlaqədə olduğu insana çatdırırdılar. Sözsüz ki, o vəhidə haqdır. Allahın dediyi və həqiqətdə gerçəkləşirdi. Lakin o həqiqətlə bərabər 70 sənə də yalan söyləyirdilər. Və bu yalanlar da insanların qəlbinə yer yiyirdi, qəlbində yer tapırdı. Elə ki, Süleyman aleyhissalam bunu gördü, onlardan onların gətirdiyi o yazıları götürüb kürsünün altına saldı. Süleyman aleyhissalam rafat etdikdən sonra isə şeytanlar insanların yanına gəlib dedi ki, istəyərsinizmiz sizə elə bir xərcinə göstərim, onun heç bir misli olmasın. Yəni, ta-i bərabəri olmasın. Onlar bəli dedikdə, işte, şeytanlar dedi ki, bu Süleyman aleyhissalamın keşüşünün altındadır. Və oradan o yazıları çıxartdılar və o sehrin yenidən etməyə başladılar. Və beləliklə onlar bu sehrdən bir neçə nüxsə yazıb özlərinə götürdülər və bununla da bütün ümmətlər arasında bu sehir yayıldı. Ta o vaxta qədər ki, Allah Subhanahu taala bu ayəni nazil etdi. Bu iki xəbər İsrailətdən gələn xəbərlərdir. Bunu biz nə təsdiqləmirik, nə də təkzib etmərik. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi var. Deyir ki, mənim adımdan, yəni məndən bir aya olsun belə, bir aya, heç olmasa bir aya insanlara təbliğ edin. Bundan da artıq nə qədər bazarırsınız, insanlara təbliğ edin. Və bəni o İsraildən, İsrail oğullarından gələn rəvaitlərdən danışın. Heybi yoxdur. Yəni, bunu nə təsdiqləmirik, nə də təqzib etmirik. Və kim mənim adımdan yalan uydurarsa, cəhənnəndə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 kim iplərə düğün vursa, kahinin yanına gedib onun dediklərini təsdiqləsə, artıq Mühəmmədə nazil olana küfr etmiş olar. Hədistə onun üçün dedikdə, yəni onun tələbi ilə, onun xaişi ilə, onun göstərişi ilə bunları etsə, kahinlik, sehirbazı və s. Artıq küfr etmiş sahibə. Və sehrində İbn-i Kəsir Rahiməhullah 8 növünü gətirir, 8 cür sehr var. Bunlardan birincisi, ən birincisi buna o vaxtı Kəldəniyin yillərin, bir də Kuşdəniyin yillərin sehridir deyilirdi. Onlar 7 ulduz vasitəsilə 7 ulduz vasitəsilə bunlara həmçinin səyyarələr də deyilir. Bu ulduzların vasitəsi nəyisə etiqad edilir hər hansı bir işin həyata keçməsini onlar ilə əlaqələndirirdilər. Ki, yəni, bütün işləri idarə edən yer üzündə bu uruzlardır. Belə, belə, beləcə insanları aldadırırlar, seyr edirlər. Seyrin belə mənası odur, ki, həqiqəti başqa cür göstərmək və yaxud yalanı həqiqət kimi göstərmək. İkinci növü insanların nəfsini çaşdırmaq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 Lakin onların bildiyi yuya ruhlar həqiqətdə cinlər idi. Yəni onlar cinlərlə nüsrətə girir, onlarla seyr edirdilər. Dördüncü növ xəyallardır. Və məhzələ burada, e, öyrü istəyirəm, demək Musa aleyh salam ki, görüşür. Seyirbazların ona göstərdiyi bax bu dördüncü növ olur əsalar, əllərindəki o ipləri, dəyənəkləri yeri atırlar. Onların cəmatə ilə göstərirlər ki, güya ilandır. Lakin həqiqətdə onlar elə necə var? İp, dəyənək kimi qalır. Cəmatə ilə gəlir ki, bu ilandır. Xəyal. Beşinci növ, insanlara qəribə şey göstərmək. Qəribə, təəccüblü. Məsələn, ağızdır, ona toxunmadan uçur. Əski parçasıdır. Ona toxunmadan uçur. Arzu edirsən qəlbində nəyəsə olur, nəyəsə baş verir. Halbuki bu bütün seyirdir. Bunu əvvəzədən edirlər ki, insanları nəyəsə inandırsınlar, bunun vasitəsilə də nəyəsə əldə etsinlər. Altıncı xüsusi dərmanlar var ki, onun vasitəsilə seyirilir. Yəni, o dərmanı içdikdə insan özünü itirir. İdarə etmə qabiliyyəti qalmır. Və bu dərmanların vasitəsi ilə seyir edirlər. Yedincisi, qəlbi özünə tabi elətdirmək. Bunun da müəyyən yolları var ki, bunu etməklə şümin isə qəlbini ələ alır, onu özünə tabi elətdirir. Və nəhayət səkkizinci, nəmmamlıq etməklə, yəni arada söz gəzdirməklə seyir etmək. Bu nə deməkdir? Ən təhlükəlisidir, ən təhlükəlisidir elə budur. Bəzi insanlar var ki, elə gözəl təzdə danışır, elə səlist danışır, dinləyənlər ona inanır və dinləyənlər onu daha doğru, daha haqq olduğunu qəbul edir. Peyğəmbar s.v. hətta deyir ki, elə, elə, elə, elə, sizlərdən eləsi ola bilər ki, gəlib elə danışsın mən ona inanırım və onun lehinə hökum verim. Əgər o görsə ki, onun lehinə hökum verib, qardaşının haqqını taftalamışam, bilsin, bilsin ki, Zənnəm odundan bir parça vermişəm ona. Və bu cür danışıq, bu cür söz gəzdirmək, insanlar arasında yaymaq, nəmmamlıq etmək haramdır. Və bu da sehrin bir növüdür. Yeganə, yeganə bir nəmmamlıqan növü var ki, onu Peyğəmdər Sallələm icatə verir O dürnən məmluk, o dür söz gəzdirmək caizdir. Bu da səhih hey Buxarədə Müslimdə gələn rivayətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki: "Laysa bil kazzabin man yanī mukhayiran." İnsanlar arasında xeyirxah, xeyir olan sözləri gəzdirən, insanları islah edən və bu hərəkəti ilə insanları islah edən yalançı sayılmır. Yalançı sayılmır. Yəni, bu cür söz gəzdirmək caizdir. Allah s.ə. deyir ki, onlar bu sehri Babildə iki mərəyə, Harut və Marut adlı mələklərə nazil olan o iki mərəkdən öyrəndilər. Babil haradır. Bu barədə təksir alimlərə ixtilaf edib. Bəziləri deyir ki, İraqdır. Bəzilərdir, Nahəvətdir. Bəzilərdir, Nasibindir. Bəzilərdə deyir ki, Məğribdir böyle bir böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Sonra Allah subhanət alə deyir ki, onlar o küfrü öyrətməmişdən öncə deyirdilər ki, biz intihanıq, sınaqıq. Bu sınaq, yəni bu öyrətmə nə deməkdir? Şövqan rahimə Allah deyir ki, öyrətmə yəni çəkindirmə deməkdir. Çəkindirirlər ki, sən bunu öyrənmə. Bunu öyrədirdilər onlara. Öyrədirdilər ki, sən bunu öyrənmə. Yəni, ondan çəkindirməyi onlara tövsiyə edirdilər. Sehri onu öyrətmirdi ki, gəl bunu öyrən, sehri et. Və ya birbaşa deyirdilər ki, gəlin, bunu etməyin. Bununla da küfr etməyin. Başqa təfsir də gəlib ki, onlara sehir nazil olmamışdı. Sehir şeytanlara nazil olmuşdu və sehrin özü küfrdür odur ki, Allah subhanatələ deyir ki, onlar deyirdilər ki, küfr etmə. Bu ayədan nəfizə çıxır ki, sehir özü küfrdır. Çünki mələklər onlara sehri öyrənməyi küfr hesab etdilər. Dedilər ki, siz gəlsən küfr etmə. Və sehir bu ayədan belə nəfizə çıxır ki, sehir iki növdür. Şeytanların etdiyi sehir, cəmatı öyrətdiyi sehir, Və bir də bu iki mələyin, Harut və Marut adlı mələyin, onlara öyrətdiyi sehir. Və Harut Marutun onlara öyrətdiyi, əvvəlcə dedim ki, onları həmin o sehirdən çəkindirmək idi. Amma gəlin, bu harçulə o şeytanların öyrətdiyi sehir necədir? Necə onlar insanlara o sehrin vasitəsilə təsir edirlər? Onlardan, insanlardan olan da var, cimlərdən olan da İnsanlardan olan göz də baxındadır o seyirkarlar, seyirlə məşğul olanlar. Zinnlərdən olanları səmindir. Peyğəmbə Sələm deyir ki, İblis iblisin taxtı suyun üzərindədir. Hər gün öz tərəftarlarını iş dalıqdan göndərir. Onlar da gedir, insanlara pislik edir. Və biri gəlir, deyir ki, iki qardaşın arasını qurdun. Digəri gəlir, deyir ki, flanqəsi yoldan çıxartdın zina etdiyir və s. və s. Hər kəs bir iş görüb geri qayıdır. Və nəhayət sonuncu gəlir deyir ki, ərlə arvadın arasını vurdum, boşandılar. İblis deyir, gəl yanımda otur. Sənsən mənə yaxın olan. Sənsən ən yaxşı işi görən. Ki, ərlə arvadın arasını vurdum. Elə bu ayədə də bu ayəqları ki, onlar bunu edirdilər ki, ərlə arvadın arasını vursunlar. Amma Allah Subhanahu taala möminləri müjdələyir və deyir ki, onlar Allahın izni olmadan, Allahın izni olmadan heç kəsə bu pisliyi edə bilməzlər. Allah da kimə yaxındır, kimi qoruyur möminini. Kimdən üç sevirib, kimi unudub? Kim ki onu unudub, Allah da onu unudub. Çünki ondan üst sevirib, Allah da ondan üst sevirib. Lakin möminini qoroması da, ömrünü qorması da qədərlə bağlıdır. Çünki burada olan izin illəvi iznihi. Bu izin ümumiyyətlə şəriyyətdə iki növdür. Qədərdə olan izin və şəriyyətdə olan izin. Şəriyyətdə olan izin hər kəsin öz ixtiyarındadır. Allah s.ə. kiməsə ixtiyar verib ki, onun izni ilə nə isə istəsin, öz izni ilə nə isə etsin. Amma bu, məhz bu ayədə olan izin qədərlə bağlıdır, deyə. Bu, seyir hətta Peyğəmbərə də gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. Qabayətdə gəli Ayşə radiyalarına deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v zəriq qəbləsindən olan, bəni zəriq qəbləsindən olan Ləbid ibn-i Əqsam sihirləmişdir. Və onun xəyalına cürəbədür şeylər gəlirdi. O şeylər ki, onu etmirdi. O ne elə gəlirdi ki, bu şeyləri edir. Və günlərin bir günü mən Peyğəmbər s.ə.v yanına gəldim. Məni sağırdı. Hə, gəldim, oturdum yanında. Dedi ki, İki kişi gəlmişdi yanıma. Biri baş tərəfində oturdu, biri də ayaq tərəfində oturdu. Biri olub, biri digərinə dedi ki, bunun hara afrayır? Buna nə olub? O birisi də de cavab cavabında dedi ki, bunu sehirləyiblər. Və yenə birincisi dedi ki, kim sehirləyib? İkincisi dedi ki, ləbid ibnil əqsan. Dedi ki, nəyə görə sehirləyib? Necə, nəyin vasitəsilə ki şey, sehirləyib? O biri dedi ki, qarağın vasitəsilə və erkəy xurmanın tozu ilə. Və dedi ki, buharadadır. Yenə birincisi dedi ki, zərvan uyusunun içindədir. Və Peyğəmbər s.ə.v gəlib sahabələdiyilə bircə oradan o sehri çıxardır. Sehir sanki şeytan başına oxşayır. Və əmr edir ki, Rasulullah s.ə.v onu aparıb dəfin etsinlər. Bu da dəlildir ki, sehri kimsə harbansı taparsa, qoyanı dəfin etsin. Yəni, bastırsın yerə. Yerə bastırsın ki, onun təsiri geçsin. Və eyni həmsinin dəlildir ki, Peyğəmbərə də belə sehir təsir edirdi. Və sehir bir şeydir ki, hər birimizə təsir edə bilər. O da ki, gecə gündüz o zikirləri unutmayaq. Hər namazdan sonra olan zikirlər və səhər axşam olan zikirlər ki, Allah s.ə. bizi bu seyirdən borusun. sonra Allah-u ə. Allah deyir ki, onlar yaxşı bilirdilər ki, ahirətdə onların, yəni buna görə heç bir payı yoxdur. Onlar dedik ki, kim dəst edilir? Əlbəttə ki, yolunu azmış kitab əhli. Kitab əhli dedik ki, hər kəs o da daxillidir. Hər kəs Süleyman a.s. vaxtından indiyə qədər kimlər ki, bu şeyi öyrənib? bilə bilək ki, bu şey haramdır. Öyrənib və ona əməl edib, onların axıyyətdə heç bir payı olmayacaq. Kəşk onlar deyir, bilərdilər, iman gətirərdilər, Allahdan qorxardılar. Və Allah yanında olama səbab, əlbəttə ki, daha xeyirlidir. Sonra Allah s.ə. deyir ki, bu ayəni dedim sizə, وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَنْسُوبَةٌ مُنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Şəhnaməri məni yapırdılar, qorxardılar. Allah yanında o savab daha xeyirlidir. Sonra Allah Subhanahu Təala deyir ki: "Ey əyyuhəllezina əmanu, la təqulū r'aynā. Vəqulū unnzurnā vəsma'ū. Vəlil-kāfirīna iman gətirənlər, r'aynə deməyin. R'aynə mənası bizə qayğı göstər. İstezə ilə bu kəlməni deyirdilər. Bu kəlmə həm də bizə çobanlıq et mənasını ifadə edir. Bu kəlməni deməklə sanki digər kəlməyə gətirib çıxarır deyə, buna Allah subhanət alə onlara deməyi qadağan etdi. Çünki e, səhəd-i rəhməkullah deyir ki, hər hansı bir caiz olan şey harama gətirib çıxarırsa, o vasitəki harama gətirib çıxarırsa, o özü haramdır. Ondan çəkinmək lazımdır. Və Allah s.ə. əmr edir, deyir ki, deyin, unzur nə? Bizə nəzər yetir. Və eşidin, yəni Allahın buyruqlarını eşidin. Kafirlər üçün üz-üzü bir əzab vardır. Allah s.ə. rayinə sözü deyir burada və qullarına müraciət edir. Və bu qullar da ancaq Allahın qullarıdır. Və heç kəs də özünün köləsinə qul deməməlidir. Demək, Şafqani Rahimallah bir gözəl hədis gətirir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizlərdən heç biriniz köləsinə, yaxud kənizinə qulum deməsin. Çünki hər kəs, hər biriniz Allahın qulu, qadınlarınız da Allahın kənizləridir. Yəni, onlar da Allahın qullarıdır. Münaziyyət etdikdə onlara dey deyin, oğlum, qızım və s. Belə sözləri, budur sözləri. Hər dövrdə kafirlər demişlər. Müxtəlif müxtəlif, məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə gəlib Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə deyirlər: -sə aleyk. Ölüm olsun sənə." Budur sözləri onlar deyirlərsə, müsəlmanlar da onlara baxıb belə sözlər deməməlidilər. Məsələn, Allah Subhanahu taala bir istəvə, bizim ixtiyarımız çatmır deyə istəvlə. Allah Taala bir İstəvə, yəni ucalmışdır, ərşin üzərində ucalmışdır. Bizim ixtiyarımız çatmır, deyək ki, istəvə, ərşi hökmə altın almışdır. Və Peyğəmbər s.ə.v mədistə deyir ki, Mən təşəbbə həbiqəv min fəhuə min Kim hansı bir cəmatə, hansı bir qovmə özü oxşadarsa, o onlardandır. Yəni, qiyamət gün onlarla bir yerdə olacaq, onlarla bir həşr olunacaq. Peyğəmbər s.ə.və məşhur hədisi var, Deyir ki, Allah sizi necə adlandırıbsa, özünüzü elə adlandırın. Allah kala deyir, ey müsəlmanlar, ey müminlər, ey Allahın qulları, budur, başqa bir ad verməyin. Kim özünə başqa bir adı götürərsə, ey filan kəslər, ey filan kəslər, və s. Onlar həmin filan kəslərlə bircə cəhənnəmdə bir yerdə olacaq, onlarla bir yerdə iş olunacaqlar. Sahabilər deyir ki, Həmin şəxslər oruç tutsa, namaz qılsa da belə, namaz qılıb, oruç tutsa da belə, Allahu təala deyir, namaz qılıb, oruç tutsa da belə cehnnəmə düşəcəklər. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Məyəva düllezinin kəfəru min əhlil kitabi və ləlmüfsikina an yunzala əleykum min xeyrin min rabbikum." Allahu yəxtəsü bi rəhmatihī men yəşəə vəllahu zul fədlil əzim. Nə kitab əhlindən kafir olanlar, nə də müsliklər sizə Rəbbinizdən bir xeyr, nazil olmasını istəmirlər. Allah öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. Burada Allahın rəhməti deyildikdə Peyğəmbərlik qəst edilir. Yəni, o müsliklər, kafirlər Onlara xeyr, nazil olmasını istəmirdilər. Yəni, nəyi istəmirdilər? Bu, dinin gəlməsini. Məhəməd s.ə.v.in Peyğəmbər olmasını. Allah s.ə.v. deyir ki, o, istədiyinə Peyğəmbərlik verir. İstədiyinə Peyğəmbərlik verir. Və, baxın, istədiyinə Peyğəmbərlik verir dedikdən sonra görün, nə deyir? Deyir ki, min əyətin əv nünsihə nəəti bi xeyrin minhə əv misləhə Ələm tə Ələm tə'ləm ənnə Allah hələ kulli şey inqadir. Allah s.ə. deyir ki, biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unuttururuqsa, ondan da daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Məgər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir, burada nəsx sıx sözü, nə sıx, Allah s.ə. deyir, nə sıx, nə nədir? Nə sıx olan insanların, bir hökmdən başqa bir hökmə yönə edilməsidir. Və yaxud ümumiyyətlə o hökmün ləğv edilməsidir. Bu nəsxin də 2 növü var. Birinci növ Quran-ı kərimin ləvv-ü məhvuzdan nəsxidir. Yəni, ləvv-ü məhvuzdan götürülüb yerə endirilməsidir. Bu ayədə bundan söhbət getmir. İkinci növ nəsx unutturmaq, ləğv etmək deməkdir. Aradan qaldırmaq hər hansı bir hökmün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 Cəmatımıza çatdırın ki, artıq biz Rəbbimizlə qarşılaşdıq, Rəbbimizə qoğuşduq. O bizdən razı qaldı və bizi də razı saldı. Bu ayə nəsə xolundu? Nəsə xolundu, ancaq onun mənası qaldı. Kilavət, Quran-ı Kerimdən nəsə xolundu? Amma mənası ki, qalıb, səhif uxarı da gəlir bura vayət. Həmsinin rəcim ayəsi, Allah subhanət alə deyir ki, Əşşeyxu vəşşeyxu qətub. İzə əzənəyə fərcümuhumə elbəttə nəkələ minəllahi və Allah azizərin həkim. Dul qadın və dul kişi zina edərlərsə, onları Allahdan bir cəza olaraq başqalıq edin. Allah doğrudan da, da qüdürətlidir və hikmətlidir, müdürüşdir. Bu ayədə nəsx edilib? Kivabəti nəsq edilib? Ancaq, hükmü ki, qalıb. Hükmü ki, qalıb. Sonra İbnəbbas radiyallahu anh, deyir ki, Həmsinin bu ayə də var idi Quran-ı Kərimdə. Bu da nəsl edilir. Allah Taala deyir ki: "Əgər -um İbn Adəmə bir vadini dolduran mal olsaydı, ona bənzər bir şey olmasını sevərdi. Və İbn Adəm Allah tövbə edir kim tövbə edər." Əgər oğlu üçün bir dolu vadi var dövlət olsaydı, istəyərdi ki o qədər də olsun. Gözü doymazdı onun nəfsini ancaq torpaq doydurar. Gözünü, nəfsini ancaq torpaq doy doydurar və Allah subhanətələ tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir. Abu Musəl Əşəri nə? nəsq barədə? Abu Musəl Əşəri radiyalanıq deyir ki, Bəsrədə olan qarilərin yanına gəldi və onun yanına, yəni Bəsrəyə gəldi və Bəsrədə olan qarilərdən 300 nəfər kişi onun yanına gəlindik. Onlara dedi ki, siz Bəsrə əhlinin ən xeyirlilərisiz. Qarilər, Qoran-ı əcbər bilənlər. Oxuyun görək və onlar oxumağa başlanırlar. <coughs> uzun bir surə oxudular və Abu Musəl Əşəriyə dedi ki, biz belə uzun bir surə oxuyurduq yəni Tövbə surəsi uzunluğunda bir surə oxuyardım. Sonra həmin surə unuduldu. Türbə suresi uzunluğunda bir sure nəsq edildi. Tesabur edirsiniz. Lakin mən o suredən bu ayəni yadımda saxlanmışam. Ləv kənəl ibn-i Ədəmə vədiyəni min məlin ləb-təqə vədiyən səlisən. Və lə yemlə cəvf ibn-i Ədəmə illə turab. Bir şey Əgər iki vadi dolusu adam i oğlunun var dövləti olsaydı, istəyərdi ki üçüncüsü de olsun. Ve onun nəfsini, yani gözünü ancaq torpaq dolduracaq. Həmsinim deyir ki, biz e, sebbə ilə başlayan ki var. Ona uxşar. Surenə əzbər bilir deyik. O da onu durdu. Ve ondan azıq bu yadımda qalır. Yəyyələzəni əmənu ləmətəkülün mələtəqəlun fətəkəbə şəhədətə fəəənaqikum fətəsəlunə anha fətəsəlunə anha yəvməl qiyamə İman getirenlər. Siz neyçin etmədənizlik? Danışırsınız və beləliklə də bu şəhadət, yəni bu etdiyiniz əməllə sizin boynunuza yazılır. Diyamət gündə bu haqda soruq, sual ediləcəksiniz. Nəinki sahabələr? Hətta Peyğəmbər s.ə.və də Allah-u Teala istədiyi vaxt, istədiyi şeyi unutturardı. Unutmayan ancaq Allahdır. Unutmayan ancaq Allahdır. Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, İnnəmə ənə dəşərum müslikum ənsə kəmətən səvn. Ey dinəsi tu xatırlayın. Bir şey məsəl ki bir bəşərəm, insan. O siz unutduğunuz kimi mən də unuturam. Elə ki unutdum, yazma salın. Mən unutdumsa yazma salın. Deyək ki 4 hərəkətli namazı 2 hərəkət qılır. Unudur, salam verir. Allah Suubataala deyil. Yəni Cəbrayilə əleyhissalam gəlib ona demir ki, sən unutdun. 4 hərəkətli namazı 2 hərəkət qıldın. Onun yadına salan zülhiyə deyil olur. Yüriyyə deyil, yadına salır ki, ya Resulullah, dörd rəkətli namazı iki rəkət qıldın. O da qalxıb iki rəkət qılır və səhv səzdəsidir. Sonra Allah subhanətə alə deyir ki, Ələm tə'aləm ənnə Allahələhu mülkü səməvat və ard və mə ələkum min dünilləhi min valiyin vələ nəsir. Nəyər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin hökumranlığı Allaha nəxsustur, sizin Allahdan başqa nə bir haminiz, nə də bir köməksiniz vardır Doğrudan da göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Biz insanların cəsədi belə, bədəni belə özümüzdə məxsus deyil. O da Allaha məxsusdur. İstədiyi vaxt o cəsədi içində olan ruhtan ayracaq, əlimizdən alacaq, cəsədimiz çürüyəcək və qiyamət günü yenidən bizi dirildəcək. Hətta bu bədən bizə məxsus deyil. Və əgər Allah suanət hərə bizi qorumasa, bizə kömək etməsə, bizi kim qoruyacaq, bizə kim kömək edəcək? Vay o alına ki, Allahdan başqa özlərinə kimisə hamih hesab edir, himayəsi hesab edir, köməkçi hesab edir. Vallahi ki, Allahın bəlası gəldikdə, bütün dünyada olan insanlar yığışıb onun qarşısını almaq istəsə, ona kömək etmək istəsə, edə bilməyəcək. Adi bir primitiv misal, təsəvvür edin bir nəfərin dünyada ən çox var dövləti olan bir şəxsin, ən əciz adamı ölür, Vardövlətinin hamısını verməyə hazırdı ki, onu xilas etsin, ölümdən qurtarsın, amma o ölüb gəlir. Onu ölümdən qurtara bilmir. Görürsünüz ki, Allah s.a.dən hər hansı bir bəla gəldikdə, heç kəs ona kürmək edə bilmir. Və budur, qaruna Allah s.a.də bəla gündərdi, onu yerlə eqsan etdi. Özünü də, vardövlətini də, xəzinələrini də ona heç kəs kürmək edə bilməli. Vardövləti də kürmək etməli. Sonra, Allah s.ə.vələ deyir ki, Əm turidunə ən təsələ rəsuləkum kəmə su ilə Musə min qabl? O mən yətəbərdəlil kufrə bil imani fəqad dəllə səvəə səqil. Yoxsa bundan əvvəl Musa'dan bəczi möcüzələr gətirməsi tələb olunduğu kimi siz də, sizə yöndərilən elçidən tələb etmək istəyirsiniz. İmanı küfrə deyikən kəs əlbəttə doğru yoldan azmışdır. Onlar Musa'dan nəy Onlar Musa əleyhissələmə dedilər ki: "Əleyhissələmə. Lən nūminə ləka hattā narā Allāha jəhratan. Biz Allahı açıq-aydın görməyincə gözümüzlə sənə iman gətirməyəcəyik. Subhanullah. Peyğəmbər (s.ə.s.)ə kimi qalib deyirlər ki, bizə bir möcüzə göstər. Allah Subhanahu taala bu ayəni nazil edir. Ki onlar Musa əleyhissələmandan tələb etdiyi kimi səndən də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 ait değil. Çünkü haram buyurma buyurmağınca onun elindeydi. Allah'ın izniyle neyse haram buyururardı. İndiki dövrdən sürtlet getmir. Hemsinin Peygamber Salah Salam'ın yanına kitap əhlinden bir şahs gelir, deyir ki bize öyle möcüzə göster ki göğden bize bir kitap vacil olsun. Biz de o kitabı okuyabilir. Hemsinin çaylar akırdı bizim için. O çaylarla o çaylardan bir istifade edelik sonra da sənin dediklərini təsdiq edir və bu ayə nazil olur ki, Peyğəmbərdən Musa a.s. soruşduğunuz kimi ondan da mövcə gətirməyi tələb edirsiniz Rasulullah s.a.s. deyir ki, sizlərdən əvvəlkiləri çox sual vermək həlak etdi və Peyğəmbərlərinə qarşı müxalif olması həmsinin həlak etdi Sizə nəyi əmr edirəmsə, bacardığımız qədər onu yerinə yetirin. Nəyə qadağan edirəmsə, ondan çəkinin. Çox sual vermək. Çox sual vermək deyildikdə, burada iki şey qəsb edilir. Elm öyrənmək üçün, biliyi artırmaq üçün, istədiyin qədər sual verə bilərsən. Amma yersiz yerə və yaxud hiyə qurmaq məqsədi ilə verilən su suallar haramdır. Həmsinin faydası suallar da vermək olmaz. Məsələn, Əndəri fəalimlərindən birinə Şəbatun adlı alimə sual verir biri dəstə yazılı şəkildə ki cə, Cənnətdə olan e, tərəzi, qiyamət günündə olan o tərəzi gözü qızıldan olacaq yoxsa gümüşdən? Bunu götürüb suala cavab yazır, sualı açıqlamır. Cavabını yazır, göndərir mənim şəxsə. Üstündə yazır hədis, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki Bir hususni isanın mər'i yani. Müslümanın əxlaqının, o İslamının gözəlliyi ondan ibarətdir ki, ona aid olmayan şeyi tərk Ona aid olmayan şeye baş qoşmasın. Allah Subhanahu bu ayədə deyir ki, onlar imanı külfəra verişdilər. İman nədir? İman nədir? Hər kəs deyə bilər ki, mən möminəm. Xeyr. Mömin şəxs imanın şirinliyini nə zamandadır? İndi görəcəksiniz. İki dənə hədis bundan da başqa nə qədər hədislər var? Belə insi, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim Allahın Rəbb, İslamın din və Məhəmməd s.ə.v-in Peyğəmbər olmasından razıdırsa, bunu qəbul edirsə imanın şirinliyini dadar. İmanın şirinliyini dadar. Razı olmaq lazımdır ki, doğrudan da Rəbbimiz Allahdır. Dinimiz İslamdır və Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. İkinci hədiz, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, üç şey var ki, bu şeylər kimdə olsa, imanın şirinliyini davar. Birincisi, Allah və onun elçisi hər şeydən sevimli olsun. Onun üçün hər şeydən sevimli olsun. Hamıdan çox Allahı da onun elçisini seçir. Sonra ananı, hatanı və daha yaxın olanları və olanlara İkinci, kimisə sevdikdə Allah xatirinə sevsin. Onun vəzifəsinə görə, puluna görə, e, neynəsə görə sevməsin. O rəvayət ki, bir nəfər öz qardaşını ziyarət etməyə gedir Allah xatirinə. Allah talanına mələk göndərir və Allah bilir ki, o nəyə görə gedir. Lakin mələyə göstərsin deyə, onu göndərir ki, get soruş, nəyə üçün gedir?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 Qarşımıza tutsun, desin ki, sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Amma siz hiss etməlisiniz ki, qardaşınızı Allah xatirinə ziyarət etdikdə Allah sizi sevir. Vallahi ki, sevir. Onu hiss eləməlisiniz. İbadətin də, o, ihsanın də o mərtəbəsi elə bu deməkdir ki, onu etdikdə hiss eləməlisən ki, Allah da səni sevir, səni görür, səndən razıdır. İmanın da bir rəvayətdə gəlir altımış və bir neçə dirəvətdə də 70 və bir neçə şöbəsi, yəni xüsiyyəti vardır. Bu xüsiyyətləri İbn Həcər rəhiməhullah Fətul Bari əsərində gətirib 70 və bir neçə, yəni 79 dənə orada xüsiyyət gətirib hamısını bir-bir sayır. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və də kəhirun min əhlil kitabi law yurdunkum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma Fəə və səhəttə Kitab ehlindən bir çoxu haqq onlara aydın olduqdan sonra belə qəlblərindəki həsət üzündən istərlər ki, siz imanı gətirdikdən sonra sizi kafirliyə qaytarsınlar, küfrə qaytarsınlar. Allah öz əmrə ilə öz əmrə gəlincəyə qədər onları əf etsin və cəzalandırmaqdan vaz keçsin. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Kitab ehli dedikdə burada təfsir alimləri Ka'b ibn el-Əşrafı qəsd edir. Deyiş ki Ka'b ibn el-Əşraf idi. Lakin bu Ka'b ibn el-Əşraf xüsusən nazil ola bilər, yəni ona aid ola bilər, amma ümumilikdə hər bir həsəd aparana aiddir. Çünki başqa ayəd Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qalet ta'ifatu min əhlil-kitabi: Əminu billeti unzila 'alallezina əmanu vec'ha'n-nahar vəqfuru axirahu Kafir olanlardan bir dəstə var idi ki, deyirdilər, iman gətirənlərə nazir olan şeyə günün əvvəlində iman gətirin, axırında isə onu inkar edin ki, bəlkə onlar yollarından qayıtsınlar. Məhər indi elələrinə rast gəlmirsiniz, səhər gəlir, sənə deyir ki, düz deyirsən, maşallah, əlhəmdüllə, Allah da var, Peyğəmbəri də var, sən tutduğun yolları haqdır, axşam isə bunu inkar edir, deyir ki, hə, yox, bunlar ilə səhv yolladılar. Belə hərəkətlər edir ki, bəlkə bunları yolundan döndərsin. Daha bilmir ki, Allah s.ə. kime hidayət verirsə, onu heç keç yolundan döndərə bilməz. Kimi azdırırsa, onu heç keç yoluna qaytara bilməz. Bunu onlar başa düşmür. Çünki onlar, bəyək dediyim, imanın həqiqi şirinliyini ələ tatməyib Sonra Allah s.ə. deyir ki, وَاَقِيمُ السَّلَاةِ وَاَتُ ازَّكَى وَمَا تُقَدِّمُ الْاَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِ Basir. namaz qılın, zəkat verin qabaqcadan özünüz üçün xeyirdən nə hazırlasanız onu da Allah yanında tapacaqsınız şübhəsiz ki, Allah ne görür namaz barəsində, zəkat barəsində əvvəlki dəstərdə kifayət qədər danışmışıq və Allah taala üçün Allah yolunda nə edirsənsə və Allah ki, Allah s.a. onun əvəzini qat-qat artıq verəcək bir səvab etsən 10 qat artıq, ondan da artıq 700 savaba qədər və ondan da artıq Allah istədiyi qədər savab artıracaqdır. Gəlin, baxaq yürək kitab əhli, nə deyir? Deyir ki, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَتُوا بِرْهَنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar dediler, Yahudi və xasifarəs olan kimlə, kimsələrdən başqası cənnətə daxil olmayacaq. Bu, onların xülyalarıdır. Təmənna etdiyi şeylər. Deyir, əgər doğru danışanlarsınızsa, dəlilinizi gətirin. Fikir verirsiniz, Allah s.a. -tələ, dəlil tələb edir onların bu iddialarına görə, batil iddialarına görə. Amma bəziləri batil iddia eşitdikdə dəlil tələb etmək heçiyadlarına düşmür. Əlbəttə, batil iddia edənlərin o batil sözlərini subuta yetirmək üçün mütləq onlardan dəlil tələb etmək lazımdır. Budur, Allah subhanətə alə deyir ki, doğru danışanlarsınızsa, dəlilinizi gətirin. Onların bu dedikləri hamısına şamil edilmir. Yəni, yahudi və xəçbərət deyildikdə, bütün yahudilər və bütün xəçbərətlər buna aid edilmir. Onlardan bir dəstə sabahsızları Allahın kitabından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 Qəzəlik <savusurlar> qalələzinə ləyələmunə mislə qavlihim fəlləhu yəhkumu bəynəhüm yəvməl qiyaməti fīmə kənu fīhə yaxtəlifun. Yahudilər, yani, xasverəslər bir şey, yani doğru yol üzərində deyiller, dediler. Xasverəslər də həmsinin, Yahudilər bir şey, yani doğru yol üzərində deyiller, dediler. Halbuki onlar kitab, tevrat və incil okuyurlar. Bilməyən kəslər də bu cür onların dediyi kimi dedilər. Allah isə ixtilafa düştükləri şey barəsində, Qiyamət günün onların arasında hökm verəcəkdir. Bax, onlardan hamısı deyil, məs, az bir hissəsi və bunlardan da biri Rafi ibn Hureymələ deyirdi ki, xasbərəstlər doğru yolda değillər. Halbuki Musa (ə.s.)-ın dövründə olan, İsa (ə.s.)-ın dövründə olan həvarilər və bir çox iman gətirənlər doğru yolda idilər. Həmin xasbərəstlər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 Buyurur ki: "Huvan az lamu mimmen man amasa jidallahi an yuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabih. Ulaiha ma kana lahum an yadkhulaha illa khaifin. Lahum Allahın məscidlərində orada onun adını zikr olunmasına mani olan və onların xarab olmasına səy göstərən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Həslində onların oraya, o məsqidlərə qorxa-qorxa daxil olmaları gərək idi. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə döyük bir əzab vardır. Yadınıza salın Əli radiyalarının sözünü vaxt gələcək, məsqidlər xarabalığa çevriləcək. Yəni, məsqidlərdə lazım olan ibadət edilməyəcək. Əksinə, bidiyyətlər olacaqdır. Bakın, bu ayədə təksə bu qəst edilmir. Şəvqaniyə Rahimahullah deyir ki, bu ayə bütün məhsidlərdə görüləsi işləri qadağan etməyə aiddir. Məsələn, sağ ayaqla kimsə daxil olur məhsidə, bu da sünnədir. Kimsə gələr bir qanun qoyur ki, bu məhsidə ancaq sol ayaqla daxil olunmalıdır. Bizim, biz belə istəyik. Artıq bu ayə aid edilir. Və ya Məsciddə həmçinin Şovqan Yahimi Allah deyir ki, elm tələb etməyə və yaxud elm öyrətməyə qadağan etmək də buna aiddir. Mənim ürəyim istəyir ki, yedim oturum məsciddə, kiminsə xütbəsinə, kiminsə dərsinə qulaq asın. Və əgər mənə qadağan edilirsə, məsələn görürsən, hansısa bir məscdə gedirsən, namaz qılmaq istəyirsən və sənə deyirlər ki, bu məsciddə bu cür namaz qılmaq olmaz.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 axirətdə də üzücü əzab görəcək. Allahdan da istəyim budur ki, Allah Subhanahu taala belə kəsləri dünyada rüsfay etsin. Axirətdə də onlara üzücü bir əzab versin. Sonra Allah təala verir: "Və lillahi məşriqu vel məğribu feynə mətəwəlləfə alim." Məşriq də məğrib də Allahındır. Hansı səmtə yönəsəniz, Allahın üzü oradadır. Üzü həqiqətən,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 Kəbəyə tərəf üç tutmaq əmr edildi. Artıq bu ayə yəni hara ay yüzünüzü tutsanız ora sizin üçün qiblədir. Ayəsi nəzx edildi. Bu birinci rəyidir. İbn-Əbbas radiyalanama bunu gətirir ki, əvvəl Peyğəmbər s.ə.lləm üçsə tərəf namaz qılırdı, hətta mədnəyə gəldikdən sonra, 16 və ya 17 ay. O tərəfə qıldı namazı, sonra isə bu ayə nazil oldu. Qadnə rətəqəllü qovacə qəfisəmə bu ayə nazil olduqdan sonra Kəbiyyət tərəf tutdu. İkinci rəy isə ayə nətx edilməyir. Ən səhi rəy də budur. Ki, ayə nətx edilməyir. Bu ayənin mənası nə birbəz? Mənası budur ki, səhi muslimdə rəvayət gəlir, İbn-i Omar radiyalanımadan deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədən Mədinəyə tərəf minik üzərində gəlirdi və namaz qılırdı. Bu ayə nazil oldu. Yəni, minik üzərində minik hansı istiqamətə gedirsə geçsin, Nafilə namazlarını qılmaq olar. Nə üçün nafilə? Çünki başqa revayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v minik üzərində namaz qılardı. Yerək ki, fərz namazının vaxtı gəlib satırdı, minikdən düşüb onu qılardı. Bu da dəlildir ki, fərz namazını yerdə qılmaq lazımdır. Sonra üçüncü rey isə mücahidinin reyidir. Mücahid deyir ki, burada qiblə qəst edilir. Ən ağ taraf üzün tutsan, bura sənin üçün qiblələr. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Və qale fi's-samawati wal-ard. Falahu ma fi's-samawati wal-ard Allah Tala bu ayədə deyir ki, onlar dedilər: "Allah özünə övlad götürmüşdür." Sonra Allah Subhanahu bunu İnkar edərək, deyək o, paç və müqəddəsdir. Həfsinə göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsustur, hər şey ona boyun əyir. Görün, Peyğəmbər Sələm bu ayəni iki hədislə necə gözəl izah edir. Deyir ki, Allah subhanət hələ özü deyir, Adəm evladı məni yalancı hesab etdi. Halbuki bunun, onun buna haqqı yox idi. Həmçinin məni sövdü, yenə də onun buna haqqı yox idi. Sonra icah edir yalan saymağı və sövməyi. Deyir ki, o ki qaldı yalan saymağına, bu odur ki, mən onu yaratdım, yaratmağa qadirəm, yenidən dirirtməyə də qadirəm, lakin o bunu yalan saydı. Və dedi ki, Allah məni yenidən qaytara bilməz. Sövməyinsə budur ki, mənim yolladım olmaya olmaya, o mənə Əqlad nəsib etdi. Mənsub etdi. İkinci hədistdə Peyqəmbər Əsələm deyir ki, Allah subhanətə alə kimi Əziyyətə səbr edən ikinci birisi yoxdur. Ən səbirli Allah subhanətə alədir. Baxın, ona Əqlad mənsub edirlər. Əqlad qoşurlar. O isə yenə onları bağışlayır və onlara ğuzu verir. Subhanallah. Allahı Əqlad qoşurlar. Əqlad mənsub edirlər. Yenə də o bəndələrini Ona rızlar qoşanları, İsa Allahın oğludur deyənləri, Üzeyr Allahın oğludur deyənləri bağışlayır və onlara artıqlaması ilə ruzu verir. Artıqlaması ilə, bəlkə deyil müsəlmanlara vermədiyindən, müsəlmanlara verdiyindən artıq ruzu verir. Amma bu ruzuda bərəkət var ya, yox, Allah bilir. Sonra Allah Əl-Ələ deyir ki, Qüllülləhu qanitun, ayən sonunda deyir ki, Kullu llahu kanikun. Kanikun nə deməkdir? İtaət edənlər. Hamısı onun qarşısında boynəyir. İtaət edir. Allah Subhanahu taala başqa ayədə deyir ki: "Vaqumul lillahi kanikin." Onun durun. Bu namaz qılanda, namaz qılanlara aiddir. Mütləqlə sözünü də izah edirlər ki, susun. Bu ayə nazil olana qədər sahabelər namazda danışardılar. Hətta sahabilərdən biri Həbəstandan qayıdır, Peyğəmbər s.ə.və sal namaz qıldığı vaxt salam verir, onu danışdırır, o danışmır. Və sahabi öz-özünə fikirləşir ki, bəhk mən ne işə eləmişəm, nə pisli eləmişəm ki, mənə danışdırmır. Namazı bitirdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.və sal deyir ki, artıq namazda danışmaq bizə qadağan edilmişdir. Bu aya nazil olduqdan sonra namazda danışmaq qadağan olunur. Sahabilər deyir ki, əvvəllər biz namazda danışardık edin, biri-biri biri ilə namazın içində danışardılar. Bu ayan azil o erillikdən sonra isə danışmaq qadağan edildi. Və hamsinin boyun əymək, boyun əyməyə gəldikdə, yəni bu boyun əymək iki cürdür. Öz ixtiyarı ilə möminlər Allah'a boyun əyir. Mələklər Allah'a boyun əyir. Və bir də can yəni Allah'ın əmrinə tabe olub boyun əyir. Və bir də bütün yerizində olanlar, hətta kafirlər də buna aiddir. İstər, istəməz Allaha boynəyirlər. Allah, Allah subhanət hələ deyir ki, Raab surəsinin 15-ci ayəsində <gülüyor> Və lilləhi yəscudu mən fəs-sənavati vəl-ərdə təvən və kərxən və ziləlihum bil-ğadvi vəl-əsal. Gölələ və ki, kim varsa, özləri də, çölgələri də, səhər axşam istər-istəməz Allaha səz dedirlər, boynəyirlər. Görürsünüz, İstər, istəməz Allaha boyun boynəyirlər. Allahın qoyduğu qanunlara istər, istəməz tabı olurlar. Gecə gəlir, bunu saxlaya bilmir, qarşısına ala bilmir. Gündüz gəlir, həmsinin. Tufan gəlir, yağış yağır. Bunların qarşısına almaq mümkün deyil. Ömür keçir, bunu saxlamaq mümkün deyil. Qış, yay və s. -air. Sonra Allah-ı Allah deyir, Bədiyus sənavat vəl-ard Və izə qada əmram fəinnəmə yəkul ləhu kum fəyəkun. Allah s.ə. deyir ki, o, yəni Allah, göyləri və yeri icad edəndir. Dədiyil, icad edən. Yəni, heç nədən yarattı. Yalnız Allahdır. Heç kəsə demək olmaz ki, neysə icad etdi. Demək olar ki, neysə tapdı, ixtira etdi. Bu var idi, bu tapdı onu. Allah qala bunu yaratmışdı. Bu isə fikirləşdi, fikirləşdi, onu tapdı. Amma icad etmək, heç nədən neysə yaratmaz ancaq Allaha maxsustur. Və deyil o, ancaq Allah s.ə.q. O, bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq O deyir və O da dərhal olur. Burada Allah s.ə.q. Əmran deyir. Gizə qada əmran bir işi olmağa istədikdə. Əmr sözü, ümumiyyətlə, Quran-ı kərimdə 14 mənada gəlir. Şavqan-ı deyir ki, bu əmr sözü Quran-ı kərimdə 14 mənada gəlir.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 əzab yəxanadı. Əzab onlara üz verdi. 4-üncüsü İsa alayhis mənasında. Bu ayədə məhz o qəsd edilir. "Ey da əmrən inmə yəqul lekum fequl." İsa alayhis salam yərtəkdə bu necə İsa Şokani deyir ki, çünki ondan əvvəlki ayə buna dəlalət verir. Əvvəlki ayədə nə deyir? Onlar dedilər ki, Allah üzünə övlad Allah siznə heç bir vəzifə götürmür. Yaratmaq istədikdə o İsa əleyhissolam. O ol dedi və o da oldu. Onun əmri ilə o oldu. Kürəsi. 5-incisi qətil mənasında. Xafir surəti 78-ci ayəd Allah təala deyir ki, "Fəizəcəə əmrullah." Yəni o Allahın ölümü, qətli Allah Subhanahu taala istədiyini öldürür, istədiyinin qətli yetirir. Altıncı mənası Məkkənin fəthi. Tövbə surəsi 24-cü ayda Allah-ı Allah deyir ki, Fətərabbəsu həttə yə ətiyəllahu bi əmri. Allahın zəfər qələbəsi, yəni Məkkənin fəthi gələnə qədər gözləyir. Mömünlərə deyir. Yedinci, Bənunadir <coughs> qəbləsinin ölümü, məhri. Allah-ı Allah, Allah bəqərə surəsi 19-cu ayda deyir ki, Fəfü vəsfəxu həttə yə ətiyəllahu bi əmri. Allah onları məhv edinə qədər onları bağışlayın. Onların təhsirlərindən keçin. 8-ci qiyamət. qiyamət günü. Bu da Nəhl surəsi 1-ci ayədə Ətə Əmrullah. Qiyamət gəldi. 9-cu qəzav qədər Ra surəsi 2-ci ayədə Allah subələ edir ki Yüdəbbirul Əmra yani Allahın qəzav qədəri Allahın istəyi ilədir. İstədiyi kimi edir. İstədiyi kimi İstədiyi işləri görür. 10-cu vəhi. Talaq surəsi 12-ci ayda Allah s.a. deyir ki, Yətənəz zəlül əmru bəynə xünnə. O qadınlar arasında, yəni o qadınların mühakimə etmək üçün bu vəhi nazil olur. 11-ci məxluqatın yəni işləri. Bu da Şura surəsi 13-cü ayda Allah s.a. deyir ki, Ələ ilallahi tasirul umur. Bütün işlər, məxluqat arasında baş verən bütün işlər, Allah'a dəyilər. 12-ci, kömək. Qalimran suresində Allah s.ə.vələ deyir ki, həllənə minəl əmri min şey? Mümünlər yalvarıb deyirlər ki, bizə kömək olacaq mı? 13-cü günah, yenə Talak suresi 9-cu ayədə Allah s.ə.vələ deyir, fəzə qəd vədələ əmrihə O, eləfi günahın əzabını, o cəzasını dəqəcək. Və yani nəhayət 14-cü, Umiyyətlə iş, hər hansı bir iş, hər hansı bir hökm. Hud surəsinin 97-ci ayədə Allah Subhanahu deyir: "O, mən Əmrü bir rəşid." Firavunun əmri, o buyruğu, işi hökmü doğru deyil. 2 ayədə qalıb bunlara da izah edək, bununla da kifayətlənəyik. Allah Subhanahu taala verir ki: "Və qala ləzîna lə ya'lemûn: Ləu lə yukellimunallahu aw ta'tînâ ayə." Kədəlik qala əl-ləzina fəşəbəhət qəlubuhum qəd bəynənə əyət əyət liqəmin yəqinun bilməyən kəflər osavəssızlar dedilər bəs nə üçün Allah bizi danışdırmır yaxud bizə heç bir ayə də gəlmir bunlardan əvvəlcilər də bucuz onların dediyi kimi sözlər dedilər onların qəlbləri bir-birinə bənzəyir Biz ayələri yəqinliklə inanan bir qövünə bəyan etdik. Dəhvələrlə xatırlatmışıq ki, Quran ayələri kiminsə lehinə, kiminsə əleyhinə olur. Kimisə doğru yola yönədir, kimisə azdırır. Kimisə o ayələr nazil olduqda imanı artır, kiminsə nifaqını, küfrünü artırır. Və burada da görürsünüz mü? Quran ayələri nazil olur. Bunlar deyir, bəs bizə niyə? Bəs bizə niyə nazib olunur? Bəs nə üçün Allah subhanətələ bizi ilə danışmır? Yür, subhanətələ, nə dərəz azğın idilər ki, bir nəfərə nazib olması bunlara kifayət etmirdi. Allah subhanətələ onları yenə də əvvəki ayənin, ayənin əvvəlində, əvvəki ayələrdə dediyimiz kimi qınayır, bir onların qəlbləri bir-birinə bənzəyir. Onlardan əvvəlkilər də demişdilər ki, biz Allaha açıq aydın görməyincə iman gətirməyəcəyik. Bunlar da elə həmən ona bənzər sözlər deyirlər. Və yaxud göydən bizə bir kitab nazil olmayınca iman gətirməyəcəyik. Allahdan istəyək ki, bizə göydən kitab nazil etsin. Və hətta ailərin birində gəlir ki, onlar süfrə nazil olmasını Allahdan istədikdə, Allah s.a. onları qınayır, əvvəlkilər də ona bənzər şeylər istəyirdilər. Yəni, bu onu göstərir ki, hər dövrdə, hər bir preqəmbərin dövründə narazı olanlar, ehtiraz edənlər olurdu. Və eləcə də, preqəmbərlərdən sonraki dövrlərdə də olacaq və qiyamətə qədər olacaqdır. Neysə, bəyənməyənlər, Allahın hükmünə ehtinazsızlıq edənlər həmişə olacaqdır. Sonra Allah s.ə. deyir ki, İnnə ərsələnəkə bil haqqı bəşirən və ve nəzirən və lətusələn əshəbil cəhiyyin. Ey Məhəmməd, biz səni haqq ilə, müminləri cənnətlə müjdələyən kafirləri əzabla qorxudan göndərdik. Peyğəmbər göndərdik. Cəhənnəm sakinləri barəsində isə, sən soruq, sual olunmayacaqsan. Göndərdik dedikdə, de, üç şey özündə şamilidir. Birincisi, ümumiyyətlə Allah subhanə tealənin onu Peyğə Peyğəmbər kimi insanlara göndərməsidir. İkincisi, göndərdikdə onun əvvəlcədən hansı yol tutacağını təyin etməsi, insanları doğru yola göstər doğru yol göstərməsi və onlara dəlil-subut gətirməsidir. Üçüncüsü də o dəlil-subutun Quran və Sünnə olmasıdır. Bu üç şeydən ibarətdir. Bunu və Şəvqayn-ı Rahiməullah səhv edən izah edir. Demək, Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radiyallahu anhumu deyir ki, bu ayə tövratda da var idi. Biz səni insanlara şahid olaraq müjdələyən və qorxudan bir peyqəmbər göndərdik. Belə bir ayət tövratda da var idi. Tövratda belə deyirir. Ey peyqəmbər, biz səni şahid olaraq müjdələyən və qorxudan bir peyqəmbər göndərdik. Sabahçızlara bunu, yəni dini başa salasan deyə belə etdik. Sonra Allah Subhanahu taala həmin peyğəmbərə deyir ki: "Sən mənim qulumsan və göndərdiyim elçisən. Səni mütəvəqqil adlandırdım. Təvəkkül edən mütəvəqqil. Sən nə sərt, nə də göbədləsən. Yəni, Sən mülayimsən, rəhimlisən və bazarlarda vaxtını keçirənlərdən də deyilsən. Sən pisliyi pislə, ə e, pisliyi pisliklə dəfədən də deyilsən. Sən daimi bağışlayan, onların təfsirlərindən keçənsən. Və Allah s.ə. səni o qövmü, o əyri əylmiş, yolundan azmış qövmü doğru yola gətirməyincə onlar şəhadət kəlməsini lə iləh illallah deməyincə, bununla da onların gözləri, qulaqları və qəlbləri, kökləri açılmayınca sənin canını almaz. <coughs> Belə bir ayət təqratda var idi. Sonra İbn Abbas Hədisdə Allahu səhəvə deyir ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Allah peyğəmbər olaraq göndərildikdə bu gəlib Səfa dağının üstünə qalxdı və qovmunu çağırdı. Öz cəmaatını, Qureyş qəbiləsini çağırdı. Qureyş qəbiləsi ondan onları nə üçün topla, topladığını soruşduqda dedi: "Əgər mən sizə desəm ki, o dağın arxasında düşmən dayanır?" bəs sizin üstünüzə hücum etməyə hücum etmək istəyir. İnanarsınızmı? Dəyim sözlə də təsdiqləyirsinizmin? Onlar bəli dedilər. Bu vaxt peyğəmbər salsaləm dedi ki, mən sizi qorxandan Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbəram. Və Abu Lehab da Allah onun cəhənnəm oduna düşdiyinə əvvəlcədən müjdələmişdir. <coughs> Deyir ki, əllərin qorusun səni. Buna görə bizi bura yığmısan? Allah da ona cavab olaraq Əl-Məsəd surəsini nazir edir. Allah subhanətə alə bizi haqqı, haqq olaraq eşidib, onu başa düşüb, ona əməl edənlərdən etsin və batili-batil olaraq bizə göstərib ondan bizi uzaq etsin. Subhanək Allahumma və və həmdik, əşəd önlə elə elə elə elə elə elə elə